Мене звільнять з роботи, і в нього буде безробітна дружина. Відверто кажучи, Зоряна певна була, що всі розмови про одруження – звичайнісінькі балачки. Однак капітан вважав інакше. Він тепер щовечора приходив до ресторану, сидів у кутку, чекаючи, поки закінчиться її зміна. Нічого не пив і не їв. І не зводив з неї очей. Вона фізично відчувала на собі цей пронизливий погляд. Капітан ніби подумки розглядав її і пестеу, її груди, ноги, стегна. Але коли проводжав після зміни додому, ніколи не торкнувся навіть руки. Ішли алеями парку Костюшка, скупо освітленими газовими ліхтарями і говорили на загальні теми що скоро закінчиться війна, країну відбудують і настане нове життя. «Яким воно в неї буде?» – цікавився капітан. «Невже збирається все життя пропрацювати офіціанткою, обслуговуючи пияків та їхніх подруг Ну, «Чому ж все життя?» – відповідала вона. «Влаштуюсь на іншу роботу. Я вмію друкувати і стенографувати». «А цього тебе теж навчили в монастирі Василянок? глузливо питав він. «Теж, – спокійно казала вона, – а також латини і танцювати Чарльстон». А одного разу він несподівано сказав. «Знаєш, я чув в управлінні потрібна стенографістка». «А хто ж візьме у вашу організацію місцеву?» – байдуже знизала вона плечима. «Ну, ти ж збиралася за мене заміж», – сказав він, ніби теж байдуже. «Розпишемось, візьмеш моє прізвище, а краще ім'я зміниш». «Ага, і рік народження», – засміялася вона. «Аби в товариша капітана була молоденька дружина, на зазрість колегам». «А яке ж ти пропонуєш мені взяти ім'я?» «Ну, скажімо, Зоя». Вона зупинилася посеред алеї. Впритул підійшла до нього. «Це можна розцінювати як офіційну пропозицію, товаришу капітан?» «Не глузуй, Зоряно! Ти дуже мені подобаєшся! Такого ще не було!» «Зоє!» – поправила вона. «Що?» – не зрозумів той. «Тепер мене звуть Зоєю, товаришу капітане. Коли накажете прибути до церкви, «До якої ж церкви?» – роздратовано вигукнув він. А Зоряна загадала. Якщо зараз вдарить або хоч підніме руку, негайно припинить операцію. Однак Шульга стримався. Навпаки, притягнув її правою рукою і уп'явся в її губи. Відразу шумно задихав і хрипко сказав у вухо – «Полковник замовив мені в Москві протез, дуже добрий, за спеціальними кресленнями виготовили. Тобі не буде соромно зі мною, і в управління влаштую, якщо не стенографісткою, то хоч машиністкою». І знову уп'явся в її губи. І Зоряна відповіла на поцілунок, хоча думала в цей час, «Краще все ж таки стенографісткою». Ви вже постарайтеся, товаришу капітан. Ковель. Серпень 1944 року. Відріздва Христового. Ми думаємо якраз, що Україна не тільки для українців, а для всіх, хто живе на Україні. А живучи любить її. А люблячи. Хоче працювати для добра краю і його людності. Михайло Грушевський Засідання військового трибуналу військ Волинської області у справі громадянина Варума оголошується відкритим, нудним, мертвим голосом промовив старший лейтенант, не відриваючи голови від паперів. «Підсудний Варум, встаньте!» Доктор Шая на силу підвівся, тримаючись правою рукою за бік. А «Назвіть трибунали своє ім'я, прізвище, рік і місце народження, національність, партійність, у яких арміях служили і коли заарештовані». Варум Шая Давидович», – болісно скривившись, вимовив доктор. «1890 року народження». Народився у Варшаві, єврей, безпартійний, під судом не був, освіта вища медична, одружений, дітей не маю. Дружина Варум Етер Шаївна мешкає в місті Луцьку.